بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمدك سبحانه وتعالى ونشكره نحمد الله ان الله ان الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا جابير الكريم سيدنا وحبيبنا محمدًا الأمين وعلى آله وأصحاره أجمع أما الله أيها المؤمنون اتقوا الله Usinkum wa'iya ya bitakwa Allah Faqad faazal muta'in Muslimin dan muslimah Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita sambung wajahan kita Kita menggunakan kitab muhimmah, muhimmah fi al hadis Kita sampai di muka surat 18 Muka surat 18 Muka surat 18 di bahagian tengah Kata dia ini suatu tanbih pula Maka hendaklah ada bagi laki-laki yang ada baginya istrinya itu Di dalam cemburuan yang pertengahan Iaitu sekira-kira jangan dibiarkan akan istrinya itu Berkata-kata dengan lelaki yang helak Malam ni, dia nak menyentuh tentang satu benda yang pasti, yang tentu, yang garanti ada dalam mana-mana rumah tangga, iaitu cemburu. Cemburu ini satu benda yang ada di dalam diri, di dalam hati semua manusia termasuk nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terlalu cemburu apabila Abdullah bin Ubay bin Salul Bapak munafik di Madinah menyebarkan berita istri Nabi Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kononnya sudah berlaku sumbang dengan seorang daripada sahabat Nabi yang bernama Shafwan. Bila berita kata Nabi kata istri Nabi shallallahu alaihi wasallam sudah sumbang sudah berlaku serong pada Nabi, Nabi rasa cemburu dan terus tawar hati dengan istrinya sendiri bermakna cemburu ini adalah satu benda yang mesti ada di dalam diri setiap manusia cuma Islam mengingatkan dalam soal cemburu ini dia kata biarlah cemburu itu cemburu yang pertengahan jangan lebih-lebih sangat -lebih jangan tak cemburu langsung cemburu itu biarlah cemburu yang pertengahan yang itu, kita kena jaga isteri kita daripada terlibat dengan lelaki yang helak. Helak ni perangai hudung. Jaga isteri kita, jangan tidur bergaul, jangan tidur terlibat dengan lelaki-lelaki yang perangai hudung. Dan jangan dibiarkan seorang lelaki-lelaki yang helak masuk ke rumah dengan tiada hadir ia serata isteri. Yang ni. yang ni kena jaga. Jangan kita biarkan... Satu lelaki laki yang parangai hudup masuk dalam rumah kita sedangkan kita tak ada dalam rumah pada ketika itu. Syarat mengingatkan perkara ini kerana perkara ini boleh menjadi punca kepada berlaku fitnah yang besar. Dan jangan pula diberi berpandangan dengan yang tersebut itu. Ha? Jangan. Jangan dupih bini kita hidup lawan tengok dengan lelaki laki yang parangai tak elok ini. Maka sayu gianya dan sepatutnya ada bagi suaminya itu menaruh cemburu kerana wajib atasnya memeliharakan ahlinya daripada dijahati oleh orang lain. ada cemburu. Kalau tak ada cemburu, bini kita boleh hidup melawak dengan kawan jua ikan, dengan kawan jua apa, hidup melawak, duit tepuk bawang aku. Jahanam bila. Sampai tak ada cemburu langsung orang main cua ikan di depan rumah kita kawan tu boleh melawak cubik pinggang bini kita bini kita pun melawak kukul balik bau dia dia pun melawak cucuk pinggang bini kita pula bini kita pun melawak pulas telinga dia pula ni apa ni? ni sudah jadi karut ada satu kabin kabin daerah telefon dah rumah saya bau ni dia kata, Ustaz, sajalah nak abang, Ustaz. Baru tak saat ni mai pasangan suami isteri, mai di rumah, dia kata. Dan lepas time pejabat dah, dia pergi rumah tu kali. Nak bercerai. Umur 40 bilah. lah. Dia nak bercerai di rumah tu kali. Lagi kata, sabar, duduk dulu. Duduk elok-elok dulu, kita minum ayam dulu. Saya interakkan saya satu-satu. Duduklah. Jamu ayam pun tak minum Mulut muncung tiga jingkai Dia kata apa cerita ni Apa cerita Suami so, dia kata dengar saya nak abang Cerita dia Saya pasang Keset Ustaz Zamsuri Bibi saya maik katuk Saya pasang balik Dia maik katuk balik saya pasang balik dia kata balik saya bagi dah CD. Baik tuk kelik. Baik tuk kelik. Bekelik daripada benda sikit saja sebab buka keset dengan katuk keset benda. Bekelik, bekelik, bekelik. Nak ter. Allah jangan tak jadi. keset saya aku punya pasal ni yang bagi jadi bekelik ni. Kerut, kerut-kerut aku kena ustaz punya pasal. Dia awak pergi jadi Lepas tu cash that ni Dia membantu Pula rumah tangga Bagi jadi elok Pakat-pakat dengar Pakat-pakat mengakul Atang mana silap Pakat-pakat apa Betul lah Itu tujuannya Bukan tujuan nak bagi Bercadai porak perandak Rumah tangga Yalah Itulah sepatutnya Tadi ni kata Cash that ustaz tu pun Tanah duk beli jual lah Dia kata Tajak beli duk Dengar-dengar lah Dia kata Tajak tengah korok tengah Nengak kawasan mulai ketam Melalui semua Dia jadi kita dengar habis semua tajuk wanita Tidak baca di Kelang Lama ni Dia kata anda dapat semua anda dengar habis Dia kata tak nak punca nak jadi percerai pun Macam mana yang depan ni boleh percerai Ini cerita lebih tua Ni esok tajuk cemburu ni pun laki dia tengok bini dia Piduk dalam putih pinggang dengan kawan jual ikan Ini Esok dia nak pasang pula dia rumah bagi nerai Bini dia kata dia ni perli aku lah. Dia pergi seluruh orang seluruh lelaki perderai Dia seluruh lelaki perderai Lelaki perderai cara lain pula lah diminta Muslim 05 yang adalah bagi awak dia. Ya. Ha? Tujuannya elok dia boleh pijimpah pergi dari Kita tak mahulah benda-benda macam ini jadi. Sebab tujuan kita nak bagi dia belok. Baik. Kata dia maka saya dan sepatutnya ada bagi suaminya itu menaruh cemburu kerana wajib atasnya memelihara arin ahlinya daripada dijahati oleh orang seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini la goyurun wa mamin imrin la yaharu illa mangkusul qalbi. Artinya bahawasannya bahwasesungguhnya aku sesungguhnya cemburu. Dan tiada daripada seorang yang tiada cemburu... ...melainkan terbalik hatinya. Nabi kata. Dalam hadis ini, Nabi SAW sendiri sebut... ...kata dia, ini lagayurun. Sesungguhnya aku ni pun cemburu. Nabi kata. Aku ni Nabi. Aku ni orang yang banyak sahabat. Tapi aku ada cemburu. Dan mana-mana orang yang tidak ada cemburu maka itu orang hatinya sudah terbalik, kata Nabi jadi, dalam masyarakat kita hari ini jadi tukap-tukap bin. jadi ada satu kawan kita hari itu cerita oh, ustaz dia kata dahsyat dia pergi, ada satu mau buat pati makan malam dia pun kerja baik juga lah di parti majlis makan malam lepas makan malam nak menari nak menari tukar-tukar bini bukan setakat menari tukar-tukar bini lepas itu sewa bilik pula di hotel tu juga tukar-tukar bini ada pula understanding tu dia kata di kalangan hati tu ada understanding pula rela hati bagi bini dia dekat kawan tu ambil bini kawan tu kat dia rela hati tak paksa Ustaz, dia kata Benda tu macam understood Macam benda yang semua dah faham Tak ada apa-apa Rela hati, maknanya Ini golongan yang tidak ada cemburu Saya kata kat dia betul kah? Kayu saja traikat-traikat Dia kata betul Ustaz, betul Dia kata benda ni jadi bagi kita masyarakat yang duduk di kampung ni, kita dengar benda tu, kita tak percaya mana takkan kot nak jadi macam tu. Tapi bagi sesetengah golongan manusia yang juga mengaku beragama Islam, benda tu jadi. Benda tu jadi. Bagi kita yang duduk di kampung ni, yang duduk main semayang di masjid tiap-tiap hari ni, yang ke piang putih duduk atas kepala ni, bagi kita minum arak ni dosa yang terlalu besar bagi kita bagi sesetengah orang Islam aira ni minuman hari-hari ada ada pula bagi sesetengah orang Islam kalau orang mai lepak dia pergi satu majlis makan malam dan sebagainya orang mai lepak fresh oren atas meja dia dia tampak gelas fresh oren tu dia tampak kiu tu pelanting tepi dinding dah kata pilih lah kau bawa main botol yang berdengkir itu letak. Eh, ni orang masih cerit cerit Yang ni aku nak cerit. Ada. Tapi bila kita bercakap tajuk macam ni, dalam kawasan kita ni, kita dengar berasa macam, takkan ada akut macam tu. Ada. Nak ambak ke ambak, ada. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah dan lagi sabda Nabi saw bahawa sesungguhnya Allah Taala itu cemburu dan orang yang mukmin pun cemburu dan cemburu Allah Taala itu bahawa mendatangi oleh seorang laki-laki akan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atasnya. Opah-opahnya Rupa bukan Nabi sahaja ada rasa cemburu Allah Subhanahu Wa Taala pun cemburu kata Nabi. Apabila cemburu Allah, Allah cemburu apabila orang Islam buat benda yang dia tak boleh buat. Allah cukup cemburu. Allah hambar dah orang Islam, jangan buat benda ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dia bagi lima benda umat Islam tak boleh buat. Kalau umat Islam buat, Allah cukup cemburu. Itu cemburu Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ketahui olehmu. Cemburu itu disuruh apabila ada alamat yang jadi syak akan dia. Kerana hendaklah memeliharakan akan kejahatan yang datang atas istrinya itu. Dia kata kita bukan tak boleh cemburu dan kita juga tak boleh terlampau cemburu. Tetapi kita kena cemburu apabila ada tanda-tanda yang boleh menimbulkan syak atau sangka. Syak itu bahasa Arab. Sangka itu bahasa Melayu. Wa itu Arab juga syak wasangka daripada syak daripada sangka Melayu ni bab nak cantum-cantum bahasa sangat kedebah Bila nampak ada tanda-tanda ada macam benda tak kena dengan isteri kita Islam menyuruh supaya kita timbulkan rasa cemburu Kita nampak air ada macam tak, tak bawa kesehat, tak ada, ada, ada tangkang mana tak kena. Kena tanam rasa cemburu, kena timbulkan syak dalam hati, siasat semak. Takut benda yang bermula daripada kudik, kalau dibiarkan dia menjadi barah yang berbahaya. Kita dah sebut dalam kuliah kita dulu, bagaimana satu musibah yang menimpa kawan kita, mula-mula bagi isteri tumpang kaitan kawan rakyat. Ha, kita dah cerita dulu akhir-akhirnya sampai bila dia pegang bini dia bini dia kata don't touch my body I reserve to somebody else jangan sampai macam tu muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian tetapi jangan sangat berlebih-lebih cemburu yang tiada patut pada adat sekira-kira jadi jahat sangka akan istrinya dengan tiada suatu sebab yang membawa kepada syak akan dia ha, dia kata jangan lebih-lebih Sampai bini keluar pisi daik kain pun cemur. Tukar kot lah. Ha? Tukar kot lah. Bini keluar pisi daik kain pun dia turun. Duduk cekat pinggang. Tunggu tepi penyidai. Bini dia kata awak faham jadi pelik nak bani ni. Ada ah, tamah lah. Sampai lalu tukar kot. Ha. Sampai bini pergi kerja pun. Pergi duduk buat sebuah cek. tahu tahu sampai. Oh naik pergi tengok. Tengok-tengok turun. Ya. Dia patahkan lelaki hang kan pergi mana latih hang upah kah dan selang tengah jam mai tengok tengok ni lah. kalau dah jadi jangan sampai ke rata maka yang demikian itu ditegah dan dibenci pula oleh syarak seperti sabda Nabi SAW. alaihi wasallam in hmm, terlupa betul kita katong Allah azza wajalla in minal ghi minal ghairati in hadza inna minal ghairati yabghidu Allahu ta'ala wa hiya ghairatu ar-rajuli ala min ghairi sabab artinya bahawa sesungguhnya setengah daripada cemburu itu dibenci dan diburkari akan dia oleh Allah yaitu cemburu seorang laki-laki atas ahlinya dengan tiada sebab yang membawa kepada syah ah yang ini Tuhan benci tak ada sembah, tak ada pasir-pasir tidur -pasir, cemburu dekat bini. Bersalahan jika ada suatu sebab yang membawa kepada syak, maka sayur gianya dan sepatutnya dicemburukan baginya. Dan demikian lagi, jangan sangat memeriksa dan mengintai intai akan kejahatan istrinya itu. Nah, yang ini pun syarat tak bagi. Tidur cari-cari kesalahan bini. Saja cari-cari salah, saja nak jadi punca berkelih. Tak mau syarat tak suka macam ni sikit-sikit kesalahan sikit-sikit Maksud kata sikit-sikit tu macam mana kita nak pergi penjak kita pesan dah kata hari ni masak tomeh betai pesan dah sebelum keluar pergi penjak balik-balik dia buat bulan kata nikit lah yang tu dia kira sikit lah balik-balik duduk-duduk mana dia aku pesan tadi masak tomeh betai mana oi oh, bukan aku kata masak betam dia kan jadi Allah Allah pekak badak kan? Nak cari Nak cari pasien kele Yang tu syarat tak maaf Yang tu syarat tak maaf Saja cari Dia kata Dan akan kecemburuan Kerana yang demikian Itu ditegah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan telah berkata Imam Al-Ghazali Rahimahullahu ta'ala Bermula jalan Yang melepaskan daripada cemburu itu Bahawa jangan diberi masuk Atas perempuan itu Seorang laki-laki Imam al Ghazali pula pesan Dia kata cara nak mengelakkan daripada timbul cemburu Yang meluak-luak Yang boleh merosakkan rumah tangga ni Nombor satu sekali kata Imam Al-Ghazali Jaga rumah Jangan sampai orang lelaki lelaki Masuk ke dalam rumah Sedangkan kita tak ada rumah pada masa tu Jangan Dan perempuan Jangan diberi keluar akan sekaliannya Yang kedua orang perempuan kita jangan. Isteri kita jangan lupakan kebebasan Sana-sana Jangan Bapak nak keluar bila jam pun boleh, nak pergi ke mana pun boleh. Tak payah bagi beritahu ke kita, bagi open check kat dia. Jangan sampai macam tu. Tak boleh, kerana dia boleh merosakkan kita. Dan adalah beberapa sahabat Rasulullah SAW menyumbat akan segala lubang jendela, yakni dinding dan segala lubang pagar rumahnya, supaya jangan melihat oleh segala perempuan kepada segala laki-laki. Tu dia sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni rumah mereka tu kalau ada lubang, parah habis tingkat-tingkat katuk habis, lubang kunci pun boh plastik sini. Tak ada lah plastik zaman tu. Maknanya jemurung dia tu sampai macam tu. Dia tak mau orang luar nampak di dalam dan dia tak mau orang dalam ni boleh duk tengok di luar, dia tak mau. Biar pisahkan terus. Dan telah melihat oleh Muaz ibni Jabal itu akan istrinya menilik daripada jendela rumahnya, maka memalu ia akan istrinya itu. Itu dia, Muaz bin Jabal. Nama yang kita semua biasa dengar. Muaz bin Jabal yang Nabi SAW pilih dia. Nabi pilih dia untuk menjadi naqib pada zaman awal-awal Islam. Yang Nabi tanya dia, wahai Muaz, bila kamu pergi ke sana, dia patah tanya kamu. Macam mana kamu nak jawab? Muaz kata, aku jawab bersandarkan kepada Al-Quran. Nabi kata, kalau tak ada dalam Quran, aku merujuk kepada kata-kata dan pesan kamu. Nabi kata, kalau tak ada dalam tu, Muaz kata, aku berijtihad yang ijtihad aku tidak keluar daripada Quran dan pesan kamu. Nabi Huud dan Muaz, Nabi kata, mudah-mudahan Allah berkati hidup kamu. Muaz bin Jabal yang begitu hebat orangnya Yang begitu besar kedudukannya di tepi Nabi Muaz bin Jabal ni satu hari Nampak bini dia duduk tengok orang oh, lelaki-lelaki di luk Dia balun bini dia Kita tak sah lah sampai macam tu ya? Cuma bagi amaran saja. kat dia Adanya, Aku nak abad kah Kamu pernah tengok dah nama Muaz bin Jabal? eng pernah dengar tak saya? Oh dekat ha ustaz tu kata apa itu ni? Ah ha, anak suara ku terang pula dah. Ada ha, kedak ah, ada tak apa tak tu sudah. Lagi sekali, ana kena. Ha, Okey, alright. Hmm. Dan melihat dia agar isterinya memberi kepada hambanya yang laki-laki akan buah tufah. Tufah ni buah apple yang telah memakan ia akan setengahnya dia tengok pula satu hari bini dia makan buah apple, makan setengah kemudian tinggal setengah lagi pergi bagi dekat hamba dia hamba suruh hadir rumah dia cemburu dia oh boy dia kata hamba bagi kat dia maka memalu ia akan dia balun pula sekali lagi tengok pun lubang sikit kena balun makan buah epal tak habis bagi kak hamba suruhan lelaki-lelaki pun kena balun. Pasal apa tu? Pasal cemburu dia. Tapi kita kena faham, balun di situ balun untuk ajak. Bukan balun untuk bagi jadi terukar. Untuk ajak saja. Lain kali kamu jangan buat nakal macam tu dan kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala adakah kamu tinggalkan yakni biarkan akan perempuan kamu itu bersuka-suka akan laki-laki yang banyak di dalam pekan. pekat jaga baik, baik kita pergi kemana pun masuk ke kedai dan sebagainya adakah kita sanggup biarkan diri kita ni duduk sembah rambung ramah dengan Allah-Allah di Mertin neskaya menjahatkan Allah ta'ala akan seorang yang tiada cemburu itu Masuk menjahatkan, Allah akan datangkan fitnah kepada suami yang tidak ada cemburu dalam hatinya. Dan telah berkata Imam Al-Ghazali. Dengan katanya, dan adalah telah memberi izin oleh Rasulullah SAW bagi perempuan akan hadir ke dalam masjid. Jadi Imam Al-Ghazali kata, Nabi pernah memberi izin kepada orang perempuan untuk keluar ke masjid. Dan yang sebenarnya pada zaman sekarang ini ditegah akan dia melainkan bagi orang yang tua-tua. Dia kata lah ni, Imam Al-Ghazali kata lah ni ni zaman Imam Ghazali dulu. Imam Ghazali kata zaman Nabi dulu, Nabi izinkan orang, orang perempuan main semayang di masjid. Tapi zaman kita ni, zaman Imam Ghazali ni. Kalau nak pergi masjid pun biar orang tua-tua sudah Dia kata orang oh, muda jangan pergi. Dan sesungguhnya telah diwajibkan akan akan yang demikian itu. Kata Imam Al-Ghazali bahkan sepatutnya diwajibkan kepada kita tengah orang perempuan. Tak pergi pergi masjid lah ni. Yakni akan tegah pada zaman sahabat Nabi SAW. Sehingga berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha Jika mengetahui oleh Nabi SAW. Akan barang yang didatangkan oleh perempuan yang kemudian daripadanya. nescaya menegah ia akan mereka itu. Daripada keluar daripada rumah mereka itu ke dalam masjid. Oh dia. Sayyidatina Aisyah kata. Ih. Dia kata kalau Nabi tengoklah keadaan orang perempuan ini. Lah dia kita sudah tentu Nabi tegah. Tak bagi mereka keluar ke masjid. Masa apa? Maknanya... Bila wafat Nabi... Keadaan dia dah makin... Makin duduk... Makin duduk tawak lah. Keadaan tu dah makin duduk slow lah. Orang perempuan dah mula tabaruj... Ketika keluar ke masjid. Ha? Kita dah urai dalam kuliah kita dulu... Tentang tabaruj. Tabaruj maksudnya orang perempuan... Dia memakai pakaian... Ataupun sesuatu benda yang boleh menarik orang. Suruh tengok kat dia. Itu dia panggil tabaruj. Tak boleh itu. Hukumnya haram. Pakai tudung. Tudung itu dia suruh pakai. Boleh syarab. Tapi tudung tu gantung pula mana-mana. Labu chi. Dia panggilannya. Labu chi dengan labu kondok dia. Dengan labu ayam dia semua. Dia gantung habis ke ujung-ujung tudung itu. Tak pakai tudung tu elok lah yang piduk gantung segalas rebar-rebar mak nenek tu pasal apa? Pasal apa? Adakah tujuan kita tujuan nak tutup aurat ataupun ada tujuan kedua di samping tutup aurat? Yang tu yang dia kata tabaruj. Bila kita pakai sesuatu dengan tujuan suruh orang tengok kita, tak bolehlah lah. Syarat ni, dia nak jaga orang perempuan tu. Allah subhanahu wa ta'ala ni Dia nak jaga orang perempuan tu Jangan sampai orang perempuan ni Menjadi bahan tontonan orang ramai Latifi 3 dia ada simbol Tontonan umum Kita tak maulah isteri kita Jadi bahan perhatian orang Jadi tontonan orang Semua orang pakai tengok Pasal apa tengok? Pasal ada sesuatu yang menarik Perhatian orang pada dia Pakaian dia ke Apakah yang ada pada dia yang menyebabkan orang tengok dia? Yang ni, yang syarat tak mahu. Itu sebab orang perempuan disuruh pakai purdah. Pasal apa? Disuruh pakai purdah kalau muka dia menyebabkan orang tengok dua kali. Disuruh pakai purdah. Walaupun purdah itu tidak wajib, tapi kalau sampai muka dia tu orang tengok, lepas nak tengok sekali lagi, ha ah, dia pakai. Hmm. Ada. Kadang untuk lebay pun tengok dua kali Kalau yang duduk capra ke tepi jalan tu tengok lima enam kali Tak faham lah jenis capra ni Yang jenis lebay pun tengok dah Tengok kali ha, Kalau sampai yang lebay pun tengok dua kali Ha kena pakai lagi Lebih-lebih lah kena pakai Pasal apa? Pasal falsafah dia Islam tak mahu orang perempuan ni menjadi bahan Tarikan orang Apatah lagi kita menambah-nambah lagi unsur-unsur yang menarik orang pada kita. Ini dipanggil tabarruj Dan hukumnya haram. Gulut merah dan sebagainya tak boleh ni. Tak boleh. Ada satu pegawai di Kuala Lumpur. Dalam. Pegawai syarikat insurans. Telefon mereka rumah. Orang perempuan. Dia cerita dekat saya, dekat Ustaz. Saya nak cerita tentang pengalaman diri saya sendiri. Saya dulu ni dia kata hidup cara modern lah. Sehinggalah satu hari yang menjadi perubahan dalam diri saya ni. Dia kata apabila office kami panggil, dia kata panggil ustaz Omar Johari. Duk bisa keluar dalam televisyen tu Ustaz Omar Johari. Omar Johari ni duduk di Kuala Lumpur. Dia kata, ofis kami panggil Ustaz Omar Johari mai buat pengisian waktu lunch, waktu makan tengah hari. Ustaz Omar Johari hari itu bercakap tentang tabaruj. Dia kata, Ustaz Omar Johari sebut benda-benda yang di dianggap sebagai tabaruj. Dia sebut tabaruj itu haram dan saya paling tak boleh tahan. Dia kata, apabila suara Ustaz Omar Johari itu bergetar macam orang nak toyah saya rasa hati saya macam kena hinggut ustaz Umar hari kata dalam ceramah dia tu dia kata adik-adik dia kata dekat ustaz perempuan ni adik-adik dia dekat lipstick jangan pakai haram itu adik-adik dia kata tudung kena pakai Mendedahkan aurat itu haram hukumnya. Dia sebut benda-benda asas kepada budak-budak ni, budak-budak ni, budak-budak yang jarang-jarang dengan benda-benda yang macam tu. Sekali depa disuruh duduk di situ, depa tak ada pilihan melainkan kena dengar dan Ustaz Umaju Hari pula pada hari itu menyampaikan apa yang dia nak sampaikan dengan penuh ikhlas. Apa yang disampaikan itu daripada hati, maka tempat jatuhnya di hati. Dan dia kata paling saya tak boleh tahan. Dia kata bila Ustaz Omar Johari kata adik-adik takutlah kepada neraka Allah Subhanahu Wataala. Takutlah kepada Allah Subhanahu Wataala. Dia kata Ustaz, saya dengar yang tu dia kata saya tak sedap. Ayah mata saya tuhun degah di pipisnya. Bukan lima puluh orang yang dengar, lima puluh orang dapat tu benar tu, bukan semua orang dapat, tapi orang yang dapat itu orang yang Allah pilih untuk dapat. Satu ceramah kita buat hadir sepuluh ribu orang, bukan sepuluh ribu yang akan mendapat manfaat daripada ceramah ceramah yang satu tu, mungkin daripada sepuluh ribu itu orang saja yang ceramah itu masuk sampai ke hati kecil ya. orang saja dan yang seorang itu adalah orang yang paling bertobat di atas muka bumi muslim dan muslimat yang dirahmati Allah semua ustaz debeta yang satu itu, mungkin daripada sepuluh ribu itu, seorang saja yang ceramah itu masuk sampai ke hati kecil dia, ya. seorang saja dan yang seorang itu adalah orang yang paling bertoh di atas muka mudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sendiri ustaz, dia Mula daripada tu ustaz, air mata saya turun deras diam-diam pun saya janji dalam hati saya. Demi Allah dia kata, saya tak mau dah pakai lipstik mula daripada hari ini. Habis habis ceramah, saya lari ke bilik air, saya, saya, saya ambil tisu, saya lap sambil air mata turun deras ustaz. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa Bukan semua orang tu dapat yang tu. Bukan semua orang dapat. Tidak kurang yang dengar tu. ah Dia kata ustaz ni berat Yang tu yang ramai. Dia kata berat ustaz ni. apa Apalah liftin haram. Yang tu haram. Yang ni haram. Islam ni tak ada yang lain lah. Ada yang cakap buat. Ni? Yang jenis mangkang ni ada. Dia kata hasil-hasil itu saja yang keluar. Dia kata penceramah agama ni tak ada cerita lain kan. Cerita suruh pakai tudung, cerita tak bagi pakai lipstick, cerita suruh taat suami, dan kita tak ada tajuk lain. Kan? Ada yang cakap macam tu. Dalam yang ramai-ramai yang -ramai cakap macam tu, ada seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih untuk beri kebaikan dunia dan akhirat pada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dia Dan demikian lagi adalah Rasulullah SAW telah memberi izin bagi perempuan keluar pada hari raya yang tertentu. Nabi Muhammad pernah benarkan Oh perempuan untuk keluar daripada rumah pada hari raya yang tertentu. Tetapi tiada harus keluar mereka itu. Melainkan dengan reba suami mereka itu. Nah, nampak? Islam ni tak seharusnya lari ke mana lah. Tidak seharusnya ke mana lah. Mana pun syarat dia mesti dapat kerebaan suami. Pengarang kitab kata, dunia kita hari ini, zaman moden ni orang perempuan boleh keluar. Tapi dengan syarat mendapat reba suami. Kita balik kepada yang kita baca awal-awal kitab ini dulu. Muka surat pertama dulu. Dia dah bagi tahu dekat kita. Orang perempuan ni wajib dididik oleh suami. Maknanya perkara-perkara yang menyentuh tentang fardu'ain, kewajipan suami untuk mendidik isteri. Suami bukan sahaja kena didik tentang soal sembahyang, Tentang soal puasa, Bukan saja suami kena mendidik tentang soal-soal yang melibatkan ibadat hari-hari, Tetapi suami juga kena didik soal-soal yang melibatkan fardu'ain wanita. Makpah harah wanita. Kalau isteri tanya dia tentang darah bulan dia, Suami kena boleh jawab. Kalau suami gagal memberikan jawapan, pada soalan yang isteri dia tanya sedangkan soalan itu soalan fardu ain yang menentukan ibadat dia sah ataupun batal maka menjadi wajib ke atas suami membenarkan isteri dia untuk belajar fardu ain di mana-mana tempat yang ada fardu ain dia Dan mana-mana suami yang gagal mengajar fardu ain pada pada isteri dan dia menghalang isteri daripada mengaji mengajih fardu'ain. Maka tertanggunglah dosa besar ke atas bapu suami itu. Itu sudah diputuskan oleh jumpur ulama. Nampak? Itu kena jaga. Benda-benda macam ni kena jaga. Tetapi duduk di rumah itu terlebih sejahtera ya, daripada cemburu daripada fitnah tapi kalau, kalau isteri boleh duduk di rumah dan suami boleh jadi guru yang mengajar fardu'ain kepada dia, maka itulah yang sebaik-baiknya bagi golongan wanita. Adapun apabila keluar perempuan sekarang ini yang tiada takut akan Allah Ta'ala kerana pergi bermain-main dan bersuka-suka pada suatu tempat umpamanya. Sama ada di darat ataupun di laut. Darat di laut ni makna pi di pulau lengkawi lah pun. Maknanya pergi pulau Langkawi lah kot. Ha, bini minta kebenaran suami. Dia kata, Abang, kami nak pergi di pulau Langkawi. Ha, jadi mula-mula kami naik darat. Lepas tu kami lalu pulau. Lepas tu kami sampai darat pula. Jadi minta kebenaran suami. Dan dia nak pergi tu pula dengan tujuan bersuka-suka. Ayah minta beli. Nak pergi dengan tujuan bersuka-suka. Yang melalaikan dia. Yang ni menjadi kewajipan pada suami. Untuk nasihat isteri dia. Kata dia lagi yang tiada memelihara ia daripada membawa laki-laki yang helat. Nak pergi rumbungan tu pula, ada pula kaki-kaki codong pergi sekali. Dan kita tahu, maka memandanglah oleh laki-laki yang tersebut itu akan suatu suku daripada jasadnya. Sama ada mukanya atau tangannya atau kakinya. Dan demikian lagi ia pun memandang satu suku daripada anggota laki-laki Sama ada hal yang demikian itu Bersuami hadir ataupun gaib atau tiada bersuami Maka adalah segala perempuan seperti yang tersebut itu Di dalam laknat Allah dan Rasulnya Dan melaknatkan pula oleh segala malaikat Sehingga kembali ia pulang ke rumahnya Daripada keluar rumah naik van pergi tu, sampai dikola kedah, sampai di dikola balik, sampai naik feri, sampai lengkawi, sampai balik, sampai rumah. Sepanjang-panjang jalan gitu, Allah laknat dia, Rasul laknat dia, malaikat laknat dia, makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Semua melaknat dia. Ya, apa baik? Ha? Anak-anak kita duduk di sekolah minta kebenaran, hampir rombongan dan sebagainya, teliti habis-habis. Kalau boleh pi jumpa cikgu yang nak bawa pi rombongan tu, pi jumpa cikgu tu dulu, tengok cikgu tu dulu lagu mana. Kalau tengok cikgu tu pun tu dia punya bangoi, ah, hang kirim salamlah anak aku tak boleh pi. Kalau buat rombongan kampung pun serba buat tanya siapa yang nak pi dengan hangpa. Tengok-tengok tengok-tengok kalau nampak geng-geng ni naik bajai semua duk labbaik Allahumma labaik apa. Apa? Kalau naik ban itu di ladu-ladu salin keseh Hindustan saja, tak ada api lah. Tak ada api. api. tunggu kita api sekali. Kita api dua orang. Terserah selalu ramai-ramai ini semua, membawa kepada berlaku, berlaku fikiran. Cakap hmm. apa-apa? Dan lagi dibakar segala mata laki-laki dan perempuan. Memandang yang haram itu dengan bawa api neraka jahannam sepenuh-penuh matanya kita perlu tengok benda-benda yang kita tak sebenarnya boleh tengok benda yang kita tak diizinkan tengok kita duk tengok esok di hari akhirat dibakar bidik mata kita dengan bara api neraka seperti sabda nabi SAW. man malaa a'ynahu min al haram malaa Allahu a'ynahu <tos> min jamr jahannam artinya barang siapa memenuhi akan matanya daripada memandang yang haram Nasdaya memenuhi Allah Ta'ala akan matanya itu Daripada bara api dan mata jahat. Itu hadis Nabi Jaga ha? Dalam Quran pun Allah ingat banyak kali ini Dekat kita ni jaga mata Tundukkan pandangan mata Kita sedang tengok mata itu sangat. Baik laki-laki baik perempuan Mata kena pelihara Sebab dalam hadis Nabi kata An-Nazaru sihamu iblis Nabi kata Pandangan mata itu adalah anak panah iblis sebenarnya semua mula dengan mata semua sekali mula dengan mata tengok hmm, matalah mula punca sekali so, Betulnya nabi kata an-nazaru pandangan mata itu sihamu iblis itu anak panah iblis kita tengok aja taj dia pandang masuk dalam hati kita maka hati menggerak kita ke Allah melakukan perbuatan yang tidak baik Malam kemarin kita baca hadis di masjid Taman Brown, Filipina. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan satu kejadian yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi. Yang sahabat ini sudah tujuh tahun lamanya kerja menggali kubok. Sehinggalah pada satu hari dia menggali kubok untuk disimpan seorang perempuan daripada ansur yang baru mati <tuh> masa dia simpan mayat tu dia tengok mayat tu dia tertarik bila selesai orang ke bumi mayat dia korek balik kubuk mayat perempuan tu dia korek balik dia buka kain kapan perempuan tu semua dia tengok lagi sekali mayat tu nampak? mula dia apa? mula dia mata. Dia keraja gali kubung Simpan mayat dalam kubung Tapi dia dah terpandang mayat tu Dia pun memang kenai perempuan tu Memang perempuan tu lawa betul Segek betul Dia dah simpan hati dekat perempuan tu Ditakdirkan perempuan tu mati Dia tengok juga Dia gali balik kubung Pasal apa? Pasal mata dah tengok hati dah mula berkocak Dia buka balik kapan yang tutup perempuan tu Dia tengok lagi muka perempuan tu Kemudian dia rasa takut, dia tinggal Dia berjalan sekerak jalan Tak boleh jadi Patah balik pula Dan akhirnya dia jimak dengan mayat perempuan itu oh, Hadis Dia tak boleh tahan Nafsu sudah menguasai diri Iblis sudah menguasai dia Dia duduk, pergi balik, pergi balik. Lama tak boleh jadi Dia patah balik, dia jimak dengan mayat itu Selesai dia puaskan nafsunya dengan mayat itu, dia tinggalkan mayat itu, dia berjalan. Tiba-tiba kata sahabat ini, mayat itu bangun berdiri di dalam kubur, mayat itu panggil dia. Dia beralih tengok, mayat itu sudah berdiri di dalam kubur. Mayat itu kata dekat dia, wahai pemuda, tidakkah kamu malu dan takut kepada Allah? Kamu telanjangkan aku. Kamu biarkan aku mengadam Allah dalam keadaan aku bertelanjang. Dan aku berjunuk di depan Allah. Tidakkah kamu rasa berdosa dengan Allah di atas perbuatan kamu ini? Dia takut. Dia terus balik ke rumah dia. Daripada itu dia mula menangis. Dia menangis teresak-resak menyesal perbuatannya. dia. Sehinggalah. Menyesainya dia, rasa bersalah dia ni Dia tak boleh nak simpan, dia tak boleh nak bendung Dia nak pergi luahkan pada Nabi Bila sampai di masjid, dia nabawi Sampai di masjid Nabi, dia duduk teriak di pintu masjid Dia tak berani masuk jumpa Nabi Jumpa ke Saidina Abu Bakar Yang ketika itu nak masuk jumpa Nabi Abu Bakar tanya dia, pasal apa Wahai anak muda, dia cerita dekat Abu Bakar Sambil menangis, teresak-resak Menyesai perbuatannya. Dia jumpa Sayyidina Umar Sayyidina Umar dengar cerita dia Sayyidina Umar masuk jumpa Nabi Sayyidina Umar juga menangis di depan Nabi Nabi tanya wahai Umar Pasal apa kamu menangis Umar kata sesungguhnya di pintu masjid sana tadi Aku jumpa seorang pemuda Dia menangis dan dia membakar hati aku Sayyidina Umar kata Nabi kata panggil pemuda itu jumpa aku Budak muda ni dibawa ke depan Nabi, dia main depan Nabi, duduk muka, tak berani tengok muka Nabi. Dia cerita balik apa yang dia cerita pada Sayyidina Umar tadi. Nabi bila dengar-dengar cerita tu, Nabi bangkit berdiri daripada tempat duduknya. Nabi kata dekat dia, Ya fasiq, wahai lelaki yang fasiq, Nabi kata. Memang layak kamu dimasukkan ke neraka. Muka Nabi merah padam pada masa Nabi kata, wahai lelaki yang fasik, lelaki yang jahat, memang layak kamu diperosok ke neraka kerana perbuatan kamu yang begitu cengar itu. Nabi marah dekat dia. Nabi kata, kukhruj minni fikrah daripada majlis aku. Nabi marah dia dia keluar dengan ayat mata yang belenang dia sudah menyesai, dia sudah bertaubat dia jumpa Nabi, Nabi pula marah dia dia rasa hidup, dia sudah tidak ada gunanya lagi dalam hadis itu menceritakan dia menangis, menyesai selama 40 hari, 40 malam menangis dia di akhir 40 hari itu pemuda ini berdoa kepada Allah dia kata, Ya Allah kalau sekiranya taubat aku ini kamu terima Maklum penerimaan taubat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat sahabatnya. Aku malu dekat Nabi Muhammad. Dan kalau sekiranya taubat aku ini kamu tidak terima, aku rebel, kamu turunkan api dari langit, sambar badan aku sehingga hangus. supaya dengan itu aku tidak diazab Allah subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Kita lihat sahabat Nabi tidak lama selepas itu Allah subhanahu wa ta'ala hantar malaikat Jibril suruh jumpa Nabi salallahu alihi wa Jibril jumpa Nabi Jibril sampaikan berita baik kepada Nabi Jibril kata wahai Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala sudah ampun sahabat itu siapakah yang lebih layak menerima taubat kamu ataupun Allah Jibril tanya Nabi Nabi kata bahkan Allah yang lebih layak menerima taubat Jibril kata kalau begitu aku menyampaikan pesan daripada Allah sesungguhnya Allah sudah terima taubat pemuda itu. Nabi dengar tengah macam tu Nabi panggil sahabat dia suruh pergi cari pemuda itu, suruh mai depan Nabi, Nabi peluk dia, Nabi bagi tahu dekat dia Allah sudah ampunkan dosa kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan punca daripada mata Punca daripada mata Yang kita duk baca di sini Sehingga kita jumpa hadis Nabi Nabi kata barang siapa yang memenuhkan biji mata yang Allah bagi dekat dia Dengan melihat benda-benda haram Allah akan penuhkan biji mata itu Di hari akhirat Dengan bara daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala Maka tiada-ada yang terlebih dituntut Dan yang terlebih akbar Oleh seseorang perempuan Dituntut kerana Allah Ta'ala itu Seperti bahawa duduk ia di dalam rumahnya Dan menyembah ia akan tuhan Dan memelihara ia akan Farajnya Dan mengikut ia akan suaminya nescaya masuklah ia akan syurga tuhan Seperti tersebut di dalam hadis Nabi Sallallahu SAW Dia kata orang perempuan ini tak susah Nak masuk syurga tak susah Orang perempuan ini senang saja masuk syurga apa dia yang orang perempuan nak kena buat untuk bolehkan dia masuk syurga? Yang pertama sekali, sembahyang lima waktu cukup-cukup. Yang kedua, puasa Ramadan sedapatnya. Hari yang boleh berpuasa, wajib dia berpuasa. Selain daripada itu, orang perempuan cuma dituntut supaya taat kepada suami dia. Memelihara kehormatan diri dia. Kalau orang perempuan boleh buat empat perkara ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada perempuan... Di hari akhirat itu, Perempuan yang boleh buat empat perkara ini. Allah kata, masuklah kamu. Daripada mana-mana pintu syurga. Yang ada di hadapan kamu pada sekarang ini. Itu dia, orang oh perempuan. Tak gaduh turun perang. Tak gaduh infak harta fi sabi Tak gaduh, tak gaduh semua tu. Yang penting, semayang, jaga elok elok. Oh perempuan ni mereka rajin semayang, Tapi mereka lalai semayang. Oh perempuan, kita kena jaga isteri kita di rumah mereka ni rajin semayang Masa kita segan-segan semayang dulu Mereka yang ingat kita selalu semayang Tapi dalam masa yang sama Mereka segan semayang Bila darah bulan mereka dah kerendah Mereka tak semayang lagi Tak semayang lagi Sehingga akan luput waktu yang sepatutnya mereka dah kena mula semayang Dia dah buat rali Dia dah buat tangguh Dia tak mandi hadis besar Dan dia tak semayang Itu dikira tinggal semayang Ha, itu dia orang perempuan tang tu dia nanti kenal dari segi sembahyang puasa kemudian taat kepada suami ini berat ke atas sebahagian besar daripada orang perempuan nak taat dekat suami tu dia dia tak mau nak boleh pada abah, dia tu ingat noh laki dia dulu ni itu dulu dulu laki dia kata dulu betul lah aku taklah teruk sangat ya tak tapi lah, ni tak ada Lah, ni aku kira aku nak pepercaya dah. Tak, dia du ingat dekat lagi dia dulu juga. Bila ni sikit, dia nanti kata dekat lelaki dia Allah yang dulu pun, dia du pulak buah lama. Ini yang du jadi penyakit. dulu lah kita tutup buku tu, lempak masuk dalam sungai, tapi hanyut pergi ke lembah. Lah, kita start daripada awal. Ramai dah sahabat-sahabat kita yang du ikut kuliah mengaji dan sebagainya. tu Telefon doa abang, du mengadu duk dan sebagainya. Ada yang di rumah dah mula buat semayang berjamaah Dengan keluarga Ada dah ha? Waktu-waktu yang tertentu dia pergi semayang di masjid Waktu-waktu lain dia semayang jemaah di rumah Dia jadi imam Dia suruh anak-anak dia, isteri dia Semayang berjamaah di belakang dia Bagi salam aja dia kata Assalamualaikum warahmatullahi Bunyi gelap <tuh> Dia tanya mereka bergelap Sebab apa? Ini yang gerak bini dia. Bini dia kata baca macam apa. <laughs> Ni yang kita telah dapat feedback balik Bila dia nak mula buat perubahan, jadi macam-macam cerita. Hmm? gelap Bini tu dulu masa kecil-kecil dulu biasa mengaji sekolah Arab, biasa masuk pertandingan Quran dan sebagainya baca selaklah. Jadi bila laki dia sembang jadi imam baca tak sedap dia gelap Tunggu bagi salam dia nak gelak. Dia kata ustaz ada ke mana Sabah. Saya bagi assalamualaikum warahmatullahi tak ada nak bagi balik kiri bunyi gelak. Dia tanya pasal apa dia kata baca macam apa ayah dia. Gelak gila pula ustaz. macam mana ustaz? Dia tetap kena jadi imam juga. Sambil-sambil itu belajarlah tajwid, ya kan. Sebab kita punya hak mana gelong apa tu pun betul lagi. Semangat tu bagus dah tapi semangat itu mesti diasaskan di atas ilmu kita yang sahih. Kata saya. Enoklah semangat tu Nak buat perubahan dalam keluarga tu Bagus dah Tapi semangat itu Kalau tidak diasaskan di atas ilmu Tak lama lah Tak beberapa hari Terongkai pulak lah kita Bila terongkai pulak Nak perkemas balik tak boleh lah Tak boleh lah <tuh> Tak boleh lah Dan dapat dekat kita je Hilang habis Nak dapat pulak tu payah bila kita dah elok dah kita jadi tak elok kita elok balik bini kita kata mmm, opah hari opah hari abis itu elok dah bini dia kata abai itu elok dah ni semua cerita katun bini dia kata kawal kan? dah jadi sekali kita buat perubahan perubahan itu untuk selamanya sampai mati ni kita yang mai ikut mengaji dan sebagainya kita dah berjanji ni sekongkongnya kita berjanji dengan diri kita dan sebaik-baiknya kita berjanji dengan Allah kita nak ubah ni eh? Bila kita dah berjanji, kita nak ubah, kita tak mau patah balik lah. Kita tak mau patah balik. Kita dah langkah dengan langkah kanan. Kita dah bismillah sebelum langkah. Kita dah tawakal Allah. Kita dah minta Allah bantu kita. Kita tak mau kita patah balik. Tengahnya lah. Tak mau lah. Straight Oi Apa jadi pun, aku nak hidup cara Islam. Jangan buat latah. Bila buat latah, kita akan terima akibatnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Allah wahai baik itu bisa masuk dan lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampul bagi segala perempuan. Jadi yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kelemahan dan kesinangan diri sendiri. Kita tambahkan dengan di basdifaraqan suratul 'Asr. Subhanallah rabbika.